Ран так реготав, що аж упав із крісла. Коваль дивився на нього з цікавістю, а підлеглі занепокоєно. Відсміявшись, Ран звелів принести пива і найкращого, яке в них є, частування, і запросити всіх ліпших громади зеленого жука. Він влаштував учту. «А що ми святкуємо?» – запитав його полковник Локк. «Те, що все буде добре», – весело відповів Ран. «Ми переможемо?» «Кого?» «Як кого, Ране?» «Об'єднане військо людей бика!» «А, ти про це, Локу?» «Ми...» Ран несподівано замовк. Спалахом блискавки його освітило усвідомлення того, що він іде війною проти своєї батьківщини, рідного народу, першого поля, як сказав би Плат. А воювати з ним готується військо під орудою Кана і Вука, його друзів, ба навіть побратимів, із якими він пройшов випробування степом і полоном. Найсмішніше те, що Ран – Веде на землю людей бика військо, у якому є і воїни з тієї самої громади людей вепра, яка тримала їх у полоні з якої вони щасливо втекли за допомогою Ларі, вбитого раном, з якої походить і Леда дівчина, що зав'язала йому великому вождеві степових розбишак світ. Як усе химерно переплелося у цьому світі? І що зрештою робити? Воювати з рідними він не може, але ще більше не може не воювати. Гей ти, балакуни внутрішні, щось кажи, мовчить мерзотник. Через два дні Розвідники доповіли Ранові, що проти них іде велике військо людей бика. Їх багато, кілька тисяч. Проте у них нема жодного вершника. Озброєні вони здебільшого луками і списами, а крім того, їм невідомі бойові щити. Отже, вміло розташувавши кінне та піше військо, перемогти буде неважко. Особливо, коли додати звуковий супровід, вдаваний відступ і раптовий напад, а тим паче ранів талант воєначальника. Але чи хоче ран цієї перемоги? Ну, звичайно, зазнавати поразки від озброєної юрби він не мав ані найменшого бажання. Словом, ран – Сам не знав, чого він хоче. Він майже перестав спати. Схуд, зблід, змарнів. Ні з ким не розмовляв, якщо не рахувати тривалих нічних розмов самого з собою. Верхівці війська це дуже не подобалося. Тому вона безвідомо рана склала план битви, за яким неупорядковане Погано озброєне військо людей бика мало бути не лише розбите вщент, а вирізане до ноги. На полі, де обидва війська мали зіткнутися, рангородці сховали в чагарнику і по ярах свою кінноту. Піхота мала вдати, що відступає, і заманити противника туди, звідки з обох боків по ньому вдарять вершники. Одночасно піхота – Перевертає кожух і теж починає наступати. Так озброєний натовп людей бика буде оточено з трьох боків. Він звичайно, спробує відступити, але не зможе, бо за спиною виявиться річка. Рангоруцям залишиться одне – різати, бити, вбивати. Напередодні битви Лук і Луд – розповіли Ранові план військової верхівки, на що вождь лише незрозуміло кивнув і звелів поставити варту біля його намета і нікого не впускати. Ран вкопав у землю свого одного є, став напроти нього навколішки і почав спрямовувати все своє внутрішнє єство на Бога якого він хоч і шанував, як вищу всесильну істоту, проте водночас мав за рівного собі товариша. Ран знав, що це недобре, і що могутній один є може покарати його за таке панібратство. Та, позаяк дотепер Бог син не виявляв свого невдоволення, той ран не поспішав каятися. Але тепер. Він відчув, що настав час з'ясувати стосунки і дати одному «є» знати, що він, ран-чоловік, усвідомлює свою людську нікчемність і визнає його божественну зверхність. Ран став підлабузнюватися до одного «є» і наділяти його новими титулами, забираючи їх в інших божеств. «Ти, великий син, один є, володар вогню і повелитель дощу. Ти, громовержець і метальних блискавок, комірник чоловічої сили всіх земних самців. Ран запнувся. Що це? Що це?» Йому стало смішно зі своїх дрібних хитрих запобігань. Він нахмурився і втупився в одного є, на якого падали відблиски від смолоскипа. Так минуло півночі, а потім один є пом'як і сказав ранові: Ти караєшся через завтрашню битву, в вождю ране, але суть полягає в тому, що головна твоя битва не та, про яку ти думаєш. Не між твоїм військом і людьми бика. Вона взагалі неземна. Дивись. Ран розвернувся і побачив себе в дивовижному, страшному, та в прекрасному світі, де він ніколи не був і навіть не бачив чогось подібного у сні. Він стояв у ущільненні. Серед голих скелястих гір блакитно-синьо-фіолетових кольорів, долиною текла ріка рубіновою шипучої рідини з рожевою піною. Але найбільше дивувало небо дуже низьке, ясно зелене, схоже на кригу.